Muy bien, bueno, pois eh, como empezar, pois eh, agradecidas por continuar aquí un un pouco mais tarde da da hora, pero bueno, o sea, aquí o importante e eu me gustaría insistir en a pesar de dos pesares, non? Que, que, que serí, eh, o importante sería pensar xuntos. Então o importante sería que Bueno xa que a estrutura é así pois que ao final, no? vendo un pouco como está a desenvolver a historia non nos gustaría quedar coa, coa idea na cabeza de que se tratou dunha, dunha exposición teórica porque que o mellor resulta que sí que o é pero que non non era dende logo a nosa intención entón e, o gallá pois, teñamos polo menos un bo un bo cacho para, para falarmos logo e para aprendernos que tamén é do final do que do que se trata non como dicía antes ben, Pese a todo pese a todo o que vimos até o momento pois pese ao que nos queríamos contar pois, eh, foi unha perspectiva económica non? Eh, claro, cada un loxicamente conta como pode ou como lle deixa non pero, pero foi unha perspectiva económica de feito, pois o punto de partida, Pois era A nosa crenza En que a teoría da valor Fundamentaba o modo de producción Ainda oxe E ainda segue sendo pois, o punto de, de referencia Da discusión ao, ao respecto eh, Nos pareceu que podía ser, podía ser Interesante ver as derivas Que saen de ali ao respecto pois Do post-operaísmo, ao respecto do grupo Crise e, e, Claro, se podía falar de moito máis Como efectivamente tamén podíamos falarnos eh, de, de todo Marx Porque tamén se podía facer pero que para claro, tempo para todo tampouco hai non sobre todo porque porque fixábas que el que dedicamos a mitadde do tempo nesta historia que non era importante para nós non era o que non realmente queríamos queríamos contar pero que sí que eh, sí que sin iso pois non se iba a, eh, ao me a, a, a ver eh, cale a liña que, que tiñamos intención de, de desenvolver non ben Eh, sobre todo por que? pois pues porque o que vimos agora como resistencias, digamos que parten de mar, de alguna maneira ¿no? esas resistencias No fondo, arrisco aquí e digo, son resistencias económicas. Eh, por que son resistencias económicas? Porque de algúa maneira facer rexeitamento do traballo, facer potenciamento do valor de uso, facer apelación á revolución como medio de destrución da injustiza, querre definir isto como medio de destrución da explotación, querre dicir isto como medio de, da como medio de, de, de, de eliminación da plusvalía, non? Que o fondo é, eh, digamos que o obxectivo que ten en principio toda a revolución socialista entre aspas No? É decir, se elimina a plusvalía, por tanto se elimina a explotación por tanto estamos noutro, noutro apartado e aí a ver que pasa no? ben, pois digamos que, que, que todo eso eh, digamos que teria que formar parte do recoñecemento de que, e esta é a tese no fondo que, que queríamos mostrar desde o comezo a tese de que o intercambio non é xusto xusto ¿Mm? Entón, estes dous exemplos que que, que víamos argumentaban a tal respecto que no sistema no capitalismo, que está baseado no traballo asalariado como tal, pois a lei do valor se transformaba en lei do plusvalor facendo imposible que o intercambio se xa xusto ¿no? por iso a revolución ou a concepción revolucionaria di si eliminas a plusvalía eliminas a explotación, por tanto eliminas a concepción de traballo asalariado por tanto o intercambio pasa a ser de outra maneira e, portanto, é susto. ¿Mm? Ben, pois iso é o que, que non, non estamos de acordo. Vale, con esa historia. Por que? Porque hum, espero que sexamos nós que sí, non estamos de acordo. Sí, sí, sí. <risas> entón, el, ben, eh, por que? Porque tamén eh, digamos que esa vía revolucionaria, ¿no? que, que, que asume isto eh, tamén funciona esa vía económica Eh, no punto de vista, vamos a decir, reformista Decir, no punto de vista de O intercambio é insusto Entón, o que hai que facer é Baixar o nivel de plusvalía Aumentar as condicións do traballador Aumentar os salarios, etc, etc, etc Na procura, pois, dun intercambio máis susto Se non susto, pois máis susto E e vaya y eso pues, seguramente tamén este presente pois pues, neto que, que, que vimos de falar nos casos anteriores non porque por exemplo eh, a tradición que que, que sai de mars pois pues, asume que somos os traballadores os que coa súa loita non subtraen da miseria ¿no? as súas condicións laborais facendo dinámica a relación co capitalista dicir, digamos que son o preio ¿no? o traballador e é o que fai que a dinámica eh, funcione porque ¿no? Pero entón aquí a pregunta sería Pero é que acaso é posible que o intercambio sexa xusto? E nos creemos que non Que non é posible que o intercambio sexa xusto Pero é que o motivo non van a ser motivos económicos Como, digamos que como vimos ateo de agora Mesmo se ese motivo son motivos revolucionarios non? Senón que será por cuestións para entendernos, aneconómicas que no fondo é o que nos levou a, a poner este título destas de, de, de dúas eh, sesións, non deste poro é dicir, o intercambio sempre vai a ser insusto sempre vai a ser inxusto e a razón da insustiza non vai a ser que exista a plusvalía nin que exista explotación senón que o que un dá nun intercambio, o que un da e, portanto, o que un perde cando cando o dá, no proceso de, de dar, non se vai a compensar en ningún caso por aquilo que recibe a cambio. Un ¿Eh? motivo que provoca que a chamada famosa equivalencia, ¿no? non se xa se senón un concepto que xa está en si sí mesmo partido, xa está en si sí mesmo desfondado porque non hai maneira de recuperar aquilo que tú dixe ¿no? a cambio de nada, a cambio do que sexa, a cambio de calquera cousa, nas condicións eh, que sexan ¿no? eh, dito de outra maneira, ou máis ahí en concreto pois que acumular cartos ¿m? pese a expectativa que iso pode xenerar non compensa en ningún caso non ter aquilo que te falta Entón, esto sería eh, un pouco a, a, a tese do... do... Si sí, é que iso se pode dicir deste asunto Entón, para iso, eh, pensamos que dous das paradas son, Que son necesarias facer E que o que temos intención de, de facer oxe De rematar oxe Sería parar en, en Maus ¿m? Para ver a súa teoría sobre o don ¿m? Ao respecto de esto que falamos Da relación do dar e o non dar no intercambio e de batalla para partir de ahí pois chegar a a outras cousas que falaremos a semana que vem non <risa> vamos avientar bueno, pois sí eh, eh, digamos que para abrir esta vía eh, apegado que nos imos apegado a teoría do marxismo que vamos a intentar estar ponendo en relación eh, pois vai a vai a ver que facer varios pasos decir non é que de, de repente nos plantemos na, na perspectiva aneconómica porque si, sí, o sea, eh, vamos a intentar facer a través de Maus e de Batail eh, un camiño de trazar o camiño polo que se abre a vía do, do económico. non podemos dicir que en Maus ou que, ou que en Batail eh, a súa proposta non se xa económica, si que é unha proposta que, eh, que critica e que pon, eh, e pon en cuestión os límites externos Eh, desa de, de economía, da de teoría do valor que representa Marx pero eh, pero, pero, o, pero digamos que hai que ir andando pasiño a pasiño para poder chegar a, a considerar que, que hai unha dimensión fora do económico que está cuestionando e que está despondando entón, eh, de feito no punto, bueno, eu vou ler porque non temos moitísimo tempo e penso que vou ir moito máis máis rápido, vale? o sea, máis axil, polo menos que o entendades entón, de feito, no punto dende onde, de, de onde arrinca esta trasectoria tal como a vimos a Espoñerose non se está a apuntar ainda a ningún afora da economía senón todo o contrario, este no primeiro punto andase na busca da súa orixe o don, vale? o choque con Marx ven en todo caso porque na súa, na súa visión da economía esta figura, a do don queda absolutamente obviada E a orixe dos intercambios, igual que en todos os economistas clásicos, figa identificada co Troco. O desplazamento que supón pensar a orixe no fenómeno do don en non no Troco desestrutura a realidade toda a crítica que lle fai Marx ao capitalismo e enche de dúvidas sobre si posicións marxistas máis ortodoxas como as que vimos de tratar poden dar no punto clave para unha saída das fauces do valor. A razón, tomando a referencia do don como forma de intercambio, nin a plusvalía, nin os tan estados xuros semellan en principio ser unha fonte de injustiza pero de seguro que entenderemos mellor todo isto eh, indo á obra na que se recolle esta proposta tratase do ensayo sobre o don do antropólogo francés Marcel Maus eh, publicado entre 1923 e 1924 o seu traballo sosténse en diferentes estudos antropolóxicos sobre sociedades arcaicas da costa noeste de Norteamérica, da Polinesia e da Melanesia nestas sociedades Lónxes de intercambiar bens a través do troco, como de decotío se presupón nas sociedades arcaicas, créanse circuitos de agasallos entre os diversos grupos ou comunidades nos que conta a desmesura do agasallo, do desvalde, do derroche, que normalmente non se restrinxe a objetos como... a objetos para a supervivencia. Os encontros nos que se ten lugar Nos que ten lugar este comercio, os máis importantes na obra son os chamados potlats das culturas ameríndias Teñen a forma de festexos cerimoniais máis amplos que se repiten cada certo tempo Quen recibe o agasallo fará noutra ocasión un contradón que supoña máis valor que o, que, recibiu, que o don que recibiu O que lle interesa a Maus estudar destas formas de intercambio é de que natureza é De que naturaleza é o contrato que obriga a que quen recibe devolva o don, conformando así unha rede de intercambio de carácter vinculante, ainda que os dons sexan en principio voluntarios e gratuitos. Pregúntase na introducción, que forza hai na cousa que se dá que fai que o donatario a restitúa? Este xogo de don contra don supón sen dúbida moita máis flexibilidade que a que se presupuña no troco como forma de intercambio anterior a aparición do dinheiro, A flexibilidade outorga un elemento determinante para que, segundo Marx, o don sexe a don, O tempo que dista entre o don e o contradón Se lembramos a Marx explica o proceso que segue a forma de valor no modelo capitalista Dende o trogo ata, ata o diñeiro Ou dende a forma de valor eh, que explicaba o, o compañero ata, ata ese equivalente universal onde se mete o salario O tempo entre a venda e a compra non xoga ningún papel. Nesa xénese presupónse, polo tanto, unha simultaneidade na transacción que fai do troco unha forma rígida que queda superada pola constitución dunha mercadoría en equivalente universal. Esta, aínda presuponiendo igualmente simultaneidade no intercambio, outorga a flexibilidade que o troco non tiña porque media entre o que se dá e o que se recibe. Era a forma entre eh, mercadoría, dinheiro, mercadoría. No don analizado por maus, a cousa cambia. Ese tempo que fai que non se che restitúa inmediatamente o que das, o que das implica un risco que non hai no pago inmediato. A equivalencia entre o don e o contradón tampouco pode ser tan exacta ni tan relevante como para pasar a un cálculo abstracto do valor do intercambiado. Nen o diñeiro que tamén parece existir nestas sociedades cumpre función flexibilizadora algunha pois pues está sometido á temporalidade propia do don e, polo tanto, o que fai é, como equivalente universal, aumentar o valor do agasallo, no caso de ir dentro do lote, digámoslo así. ¿no? Polo tanto, se atendemos a operación de Maus, podemos observar que o que fai, o, o que quere facer é demostrar que o tropo que estaba sendo pensado como orixe do intercambio na economía clásica e tamén en Mars, non é tal cousa. E para iso observa o fenómeno do don en certas culturas tratando, en de, tra, tratando ese don, ese fenómeno do don en realidad como un troco o que selle suma o factor tempo entre o acto de vender e o de comprar, ou entre, en, ou entre o de dar e o de restituir. O fin ao cabo, tampouco el podía, como despois se mostrará, desprenderse tan fácilmente do presuposto do troco para pensar o don. Precisamente porque vai pensar o don como intercambio, non? Mas o que pón de manifesto esta fisgoa temporal entre eses dous momentos é que realmente esta non estaba a ser problematizada na constitución da idea de valor. É dicir, que o mesmo Marx estaba aceptando, sen cuestionalo, que o valor fose unha abstracción non só do tempo de traballo, senón tamén dese tempo que impide a identificación sen máis entre comprar e vender. Si que é certo que en algún momento este tempo vai ser tido en conta no modelo capitalista, pero só para calculálo e anular nese cálculo o risco que conleva, a débeda de que falaremos máis adiante, os xuros, os créditos e demáis. E precisamente vai ter en conta ese tempo porque, porque de alguma maneira resulta productivo, pero non como tempo nin como risco. Este risco, o que fascina a Maus, que estando na sociedade capitalista, quere comprender como fan estas sociedades arcaicas para cumprir con esa circularidade económica cando semella que sempre hai unha oportunidade para rompela e que por riba, cada acto que pecha o círculo resulta ser un acto de gasto, de perda, de desbalde para que non realiza pois todo o contradón será sempre maior que o don recibido anteriormente dende logo que nunca selle ocorrería facer a un burguesa forrador e dicir, máus atópase con que na, soa, na, soa, na, na sociedade capitalista este tipo de intercambio é imposible porque sempre hai a posibilidade de non devolver, non? Sempre se abre esa posibilidade eh, eh, e sempre, sempre un se arrisca a que non lle devolvan aquilo que, que máu se está pensando como que ten que ser devolto e que na circularidade vai a ser devolto De feito, cando pasou algo curioso que cando, cando en estas sociedades amerindias o xa, sea, bueno, no norte, no noroeste da, de, de Norteamérica Eh, cando empezaron o, eh, empezou a colonización eh, bueno, se estendeu o comercio dos colonos influiu nesas sociedades acabi, acabou habendo tal abundancia de, de objetos e demais por pois ese tipo de circulación bom, por ese tipo de comercio que, que o que facían os potlats os potla, eran, eh, eran puros como non había ninguén que necesitase as cousas que se estaban a dar o que facían era quemarlos destruílos aí no momento para mostrar o que eso significaba, eso sagasallos significaba que era certa, certa superioridade, certa xerarquía e conseguir, bueno, pues, ese respeto, ese honor social que, que implicaba facer ese sagasallos, no? E claro, de alguna maneira eso pode considerarse unha loucura, no? O sea, unha loucura de estar desbaldindo completamente todo, todos os veres que se teñen. Eh, de feito, en Canadá, que era na zona onde estaban, acabou sendo prohibido por iso, no? Porque os Os, os, os de Europa non eran capaces de comprender como estas sociedades podían estar facendo semellante bestialidade Entón, semellante contraste entre a moral económica burguesa e as sociedades que máis estuda Levan a etiquetar de utilitarismo toda a comprensión que asuma que o ser humano só so intercambia pola utilidade que lle proporciona e polo tanto, só so se hai unha retribución Por iso, tamén a injustiza que en definitiva diagnostica Marx no capitalismo de que do que uns gastan a súa forza de traballo obtenen a retribución outros en forma de plusvalía non resulta para máos demasiado atinada e constitúe unha derivación máis desa visión utilitarista E dicir, a insustiza do capitalismo dificilmente pode situarse nun desa desaxuste entre o que se dá e o que se recibe de volta Se temos en conta que iso é a base da economía do don Situar o problema neses termos e sucumbir á lóxica do capitalismo que está a negar esta outra dimensión de intercambio. Agora ben, esta dicotomía entre os dous modelos tampouco soluciona todos os problemas, sobre todo se non tens máis palabras para espoñela que a que a concepción que pose en cuestión ofrece, que é o que soe ocurrir habitualmente cando queres facer unha crítica. Pois hai que ter en conta que os dons e os contradons aínda máis abondosos se implicaban algunha sorte de recompensa. O que estaba en xogo era o honor, como dicíamos antes, e o respeto de quen os facía, e por iso tamén non devolver o agasallo ou non facelo cun plus implicaba unha subordinación aos outros. Así, non é que se poida considerar que a sinerosidade do sexto, radicada en poder sempre non facelo, carece de toda utilidade ou interese, pero si sí, hai unha sorte de, de hibridade, che vai firmáos unhas conclusións, entre interese e desinterese que poderíamos concluirnos, supón unha apertura do económico a dimensións conflictivas que xa non poden ser despachadas como simples contradicións internas, os simplemente excluídas para a conformación dun modelo económico estable e pesado sobre sí. Eh... para que me proxen os vale. O seguinte paso na trajetória que nos marcamos, claro, aneconómico da economía constituiu a aparición de George Bataille que para facernos unha idea de por onde van os tiros consideraba que o ensayo sobre o don de Maus tiña sen que pasara ainda unha década da súa publicación nada menos que o carácter de clásico. Batall vai levar as dicotomías entre a economía utilitarista e a economía do don nas que se apoiaba o discurso de Maus até as súas últimas consecuencias ponéndolas dunha maneira nada condescendente nunha relación antitética inconciliable. O que isto significa de partida é que se nos van Complicar as cousas se pretendemos despachar a Maus Simplemente reducindo a lógica do don A, a lógica utilitarista Por moi tentador que resulte A estrategia sería sinxela Se deixamos de pensar a retribución do que se dá Na figura de algo que se Espera, perdón Se deixamos de pensar a retribución do que se dá Na figura de algo que se dá de volta Como Maus insistía en pensar seguramente Atravesado polo xeito de comerciar na sociedade capitalista En razón tocar cara a dar de volta A sú contradón E pasamos a pensar a retribución Precisamente na figura do honor que o doador gaña co don Mesmo podendo considerar o honor como intercambiador universal Acabaríamos su subsumindo en pena e ingloria a economía do don No utilitarismo que se pretende poñer en cuestión Borrando nun simple xesto toda a necesidade de introducir unha figura alternativa de intercambio Eso é o que se podría facer Pero, para poñeros máis difícil esa vía de reconducir sempre todo O que nos resulta máis cómodo Entra justamente en escena batalla Este no seu texto de 1933, a noción de gasto, contraporá o principio clásico de utilidade que rexe na economía exemónica da producción outro principio co que busca dar conta de todo iso, que o ensayo sobre o don fixera a aglomar, e que para el dista de poder subsumirse naquele outro principio, pero incardinando ademais esta vez ambos os dous principios de cheo na nosa sociedade. Sen maus estaba todo relacionado á sociedades pasadas, Batá e mete aí E a ver que pasa O principio de perda, tale como él o denomina Delata, todo o contrario A insuficiencia do principio de utilidade E da focalización no proceso de adquisición Que esterrese Apuntándose o carácter non reductível Do proceso de consumo e de gasto Que rompe a circularidade propia Do modelo productivo de gastar Únicamente o que se precisa para vivir E dicir, para manter o ciclo de producción E dicir E, de alguna maneira opóñense o ciclo de gasto e o ciclo de producción de útiles. Eh, en Marx as dúas cousas conxenian antes que sexan conflictivas eh, no modelo capitalista e de alguna maneira medio idílicamente ou eso aí non se sabe eh, eh, considera que se o traballo respondese ás necesidades seria un gasto xusto, non? e de alguna maneira O, o ciclo de, de gasto, o ciclo de consumo e o ciclo de, de produción coincidirían. Pois, Batalle a dicir que non. O sea que un non pode ser susumido no outro e non se poden engranar un, un outro. A perda E por que? Porque a perda irrestituível o desvalde, a destrucción do no gasto, con Batalle deixen de ser epifenómenos para converterse no punto central onde se racha coa circulación económica e coa idealidade de que o proceso de consumo se engrenase máis no proceso de produción. É a idea de perda que el vai a, a traballar, a que fai que non se poda producir ese, ese axuste máxico. Iso é o que a economía clásica pretende que sexa, ese é o discurso a burguesía, pero o asunto está en que o desaxuste entre o proceso de gasto e o proceso de producción é a norma e non o revés. Batall non dá máis explicacións, non fundamenta como convivencia conflictiva entre estes dos principios, simplemente describo o seu funcionamento e a súa función social. Será xa nos 50 a conto da súa comprensión da soberanía, cando nos explique, ademais, a función vital, ou máis ben, a función de cara á morte destas dúas economías antagónicas. Se lembramos a Maus, o tempo que media entre o don e o contradón é o que marcaba a diferenza respecto do troco e, por extensión, respecto da forma diñeiro, tal tale como se desenvolve no capitalismo. Pois ben, en Batall, este tempo a, este tempo e a súa xestión económica volverá a ser un factor determinante na diferenza entre o principio de utilidade e o principio de perda. Pero Batall xoga xa coa vantage respecto de Maus de que xa non está tan empapado da objetividade do intercambio e pode desentenderse da figura do contradón. De feito, interesa lhe ler a Maus eh, en Maus que o don ideal é aquel no que non hai contradón. É dicir, na operación de batall o que conta é o don a perda ou a gasallo o gasto ou gasto o sacrificio en tanto acción, máis o tempo que lle segue. Despois non hai nada, non interesa, só interesan esas dúas figuras. O determinante pasa a ser agora como se está a atender esta temporalidade no momento do gasto. E é aí onde O principio de utilidade e o principio de perda mostran a súa oposición. O argumento de Batail imolo ter que reducir drásticamente porque está fiado por toda unha dialéctica hegeliana do amo e do escravo que non podemos recoller aquí. Notocante o factor temporal semella que son o futuro e o presente os que serven de elementos distintivos. Que engasta dun xeito productivo proxectase a un futuro, a un futuro eu, que marca o valor e o sentido da súa acción presente, sendo este desdobramento nun ser futuro, es, nun ser futuro, futuro esperado a maneira que ten aquel escapar a morte a cal se situaría entre as dúas figuras entre o, o eu presente e ese, esa posición no futuro digamos, bueno, que la palmas e futuro nada dado que esta fuxida é imposible o que isto supón é que quen se rixe polo principio de utilidade vive sempre na angustia da morte e... non cito Non cito Pola contra, a figurado soberano non escapa a morte Pero si sí a angustia da morte A acción soberana Bueno, el vai falar Precisamente vai sacar a figurado soberano No ano 50, non? Nos anos 50 A acción soberana de gasto distingue da productiva En que non crea ningunha expectativa de ser futuro Na temporalidade que se abre máis alá da súa acción Por iso, gasta vive para o tempo o presente mesmo, sen expectativas de remuneración e sen estrategias de conservación que, se, que lle sirvan como anticipo a un ser futuro. Daí que batalle se quixera desfacer da figura do contradón, e dicir, daí que deixase de pensar o don como un intercambio. O don, o gasto, o desbalde, o sacrificio son pura perda. Nada semellan entón máis atinado que a pura perda para manifestar que non se teme a perda da propia vida. Ben, todo isto un batall ten moitas máis implicacións pero gustaríanos sintetizar este aspecto temporal para vencellalo o dito até agora e así poder ver ese pequeno paso cara a economía que vimos debullando hoxe O desplazar o punto de mira dende o intercambio ou gasto batall representa ese tempo de incerteza ante a devolución como apertura ou valeiro que toda acción trae consigo e que, suponiendo un míngua do que un tiña antes da acción pode ser encarado como perda sen máis ou ben como perda que só se fai se se ten a expectativa de que non non se no, nese futuro que se abre o xa que non se xa unha perda na medida en que sintes que vai a ser retribuído dende esta perspectiva e independentemente do, do ben o mal que a un lle caia a batal en, en que se pode fundamentar o argumento de que a xustiza nest, nesta vida ten lugar na restitución da perda Como dio capitalismo, non? que toda perda no capitalismo ten que poder ser remunerada e eso é o que se entende por xustiza. Pois sí, a economía ten, que ver, ten moito que ver coa morte, pero quedou nos por explicar cal é a función social dese de desaxuste entre o proceso de consumo e o proceso de producción que o capitalismo teima non recoñecer. E é que danos a entender batai, leva todavía sendo así, vende aquella orixe de que máos localizado no Pacífico até a sociedade burguesa mesma, porque, en definitiva, nese desaxuste entre o proceso de consumo e o proceso de produción, sosténse a división social entre os ricos e pobres. Non se corta o dicilo no ano 33. O rico consume o que perde o pobre. E tampouco dixe de ser consecuente con esa noción de gasto improductivo na época xa tardía de o que eu entendo por soberanía que é o te... bueno, texto que non chegamos a citar antes, claro. Eh, independentemente de que para que haxa un excedente a desvaldir, teñan outros que producilo a base de someterse O principio d'utilidade. Neste texto describe así: O soberano non traballa, senón que pola contra consume o produto traba do traballo dos outros. O soberano restitúe o primado do tempo presente a parte excedente da produción adquirida na medida en que uns homes se someteron ao primado do tempo futuro. O soberano na cesta amalgasta indiferentemente para si sí mesmo e para os outros o que o traballo de todos acumulou. Isto soa Maravilloso, pero... <risa> pero bueno, ele vai a defender, ele vai defender a figura do soberano Só so que aí non nos imos a meter, simplemente queremos ver a estrutura. O que, que máis parecía denunciar como explotación Batal presentado en demasiados miramentos como función social Mesmo reivindicando a súa estrutura como punto culminante da súa operación teórica As diferencias entre os dous son dende logo notorias Mas con todo, a crítica do discurso burgués non diversa tanto como aparenta En común teñen ese diagnóstico dunha dobrez no discurso burgués. Dize que os asuntos económicos responden a unha cerda en do modelo, xustiza que parece ter lugar no intercambio, pero resulta que hai algo que os propios burgueses en xerada a sociedade capitalista non ven ou non queren ver, agochado tras esa comprensión legitimadora, pero tampouco, pode ser a, eh, pero tampouco poden sair dela. Digamos que ese, pouco a estrutura da crítica do fetichismo a mercadoría en Marx, é... Eh, eh, É o que está por aí, non? Esta visión do capitalismo como ideoloxía, batal, aporta outro enfoque Xa non se trata de que a ideoloxía presente como xusto o que en realidad non é Tal e como Marx pretende xinalar ou expoñer que a forza de traballo está a funcionar como mercadoría E que en xeral o que se pensa que determina o valor das cousas é o proceso de circulación Cando en realidade é o proceso de produción con toda as redes de relacións sociais de explotación Con Batail, pola contra, a ideoloxía consiste máis ben en que se pretenda estar a tornar xusto o que non pode selo. Se retomamos o enunciado co que Batail reflite a división social que se encarna no gasto, podremos explicar o mellor. Dicía, o rico consume o que perde o pobre. Non se pode negar a burguesía o feito de que apareza en escena para arranxar este axuste social tan endémico nas sociedades feudais e na nobreza. A reivindicación desta nova clase emerxente será que cada quen consuma o que el mesmo perde. Así xa non arraxamos todos os problemas. Isto é a instruación do delito a propiedade privada como froito do, pro do propio traballo. É claro, a todos nos parece super xusto. Eh, bueno, se, se uns desbalden o que outros producen coa súa roda a súa fronte, pues, é totalmente normal que consideremos que, que consume tamén o traballe, un pouco polo menos, e que quem traballe tamén se pode dar algún que outro caprichinho consumista. Eso vamos a ir máis ou menos o que vai a dicir a, a, a, a, a, a solución da burguesía ante o conflicto que hai eh, eh, eh, no, sistema, no sistema feudal. Pois ben, ainda que Batall non fala nestes termos, o feito de crear individuos autosuficientes que reproduzan dentro de si sí mesmos os ciclos de produción non servirá para erradicar a diferencia socia social entre ricos e pobres, pois a diferencia non se sostén no gasto improdutivo que a burguesía cerna con esa medida, senón no reparto mesmo da riqueza. Eh, non vou o texto tampouco de que bueno, que moi entretido como se mete co, coa burguesía pero pero bueno, de alguna maneira vexe que, que, que o problema está en que, en que bueno, esa mesma crítica que lle está facendo que, que en realidad fai Marx bueno, en realidad Marx tamén vai a criticar ese, ese ese elemento de, de individuos autosuficientes productivos donde se repite ese ciclo de producción e que, en realidad, as relacións sociais que se establecen entre eles ao final eh, quedan solapadas o proceso de intercambio. Eh, son relacións eh, de producción, relacións sociais que, que, que se producen no proceso de producción e eh, quedan, precisamente polo fetixismo da mercadoría, agochadas tras eh, esa suposta equivalencia nos intercambios eh, no establecemento do valor no proceso de intercambio iso que diría máis eh, Batall pues, enfatiza iso pero facendo xa desde a perspectiva do do, do gasto e considerando que non é reparable o xa que iso non, non se pode reparar o xa que non é conseguir xa do capitalismo ou veixar de, de, de, de ver esa, esa ese petichismo e eh, eh, con tal de que se xan sustra esa relación xa está todo feito. Para nada. O sometimento, o gasto de utilidade e a lógica de conservación levará, polo tanto, a que no canto de desvaldir o excedente obtido a partir do traballo dos pobres, o novo rico o acumule e só so se atreva a arriscalo se espera unha recompensa maior, posto que ten subordinado o gasto ás bondades futuribles do ciclo productivo. Pero que se melle estar claro o desplazármonos A problemática do gasto é que os cartos, máis que satisfacer unha necesidade de flexibilización nos intercambios como equivalente universal, o que fan é universalizar a restitu restituibilidade da perda. que quen vai querer xa arriscarse a perder? Quen quere, en última instancia, enfrontarse a morte? Eh, un pouco como valoración personal, eh, hai cousas... Eh, Que, que eu, pois pues, non, non entendo por que o feito de que exista un desasuste entre o consumo e a producción ten que implicar unha encarnación real nos individuos e unha constitución de antagonismos sociais tan marcados e duvido, e duvido tamén en considerar que un desvalde de algo que tia expropiaches ou outro poida ter todas as implicacións maravillosas que batallle dá á perda Dubido duvido de feito que iso sexa unha perda desconfío da súa pretensión de pureza, dánsia de abstraer tan Hegelianamente porque aí sí que está Hegel tamén A perda de todo o traballo e utilidades de maneira que o gasto productivo e improductivo se exclua mutalmente nunha lógica de ou ben unha cousa ou ben outra. Pero, dende logo, temos a fortuna de que Batall non precisa apelar á justiza algunha para defender a súa operación. A perda, se que hai, non é ninxusta nin ninxusta. Nin Simplemente está sendo excluída para poder sostero o concepto de xustiza que se constitúe no capitalismo e que se alimenta desta seguridade con ansia de inmortalidade de que todo o gasto será remunerado de que non hai perdas en restitución no ciclo da producción. Non chegamos aínda a entrar o decheo na economía, pero si sí a consideración de que a economía, tal como habitualmente entendemos, ten nese caso outra economía en fronte que lle impide acomodarse en si sí mesma, que lle impón unha conflictilidade para que non existe reconciliación. Esa